de noapte 3. Înainte de sădârșirea epocii industriale, filozofia se făcea cu fața la sinele de Sinele fii a fost teritoriul din care secolele în rândul învățați o desprinsă de valorile acelea pe care le mențineți sunt voluntarii până în momentul potrivit. O astfel de atitudine a fost întreținută de toate formele înțelepciunii, de toate ordine, congregațiile și formățiunea lui caracterizoteric, mai ales din grijă ca, la adevăr, să nu fie dezvoluite înainte de timpul său. Fie că porneau de la idei către finanțare, fie că de la materie plecau în încălțații, ținem cont de starea de care trebuie să se afle luna, iar pentru menținerea echilibrului este nevoie întotdeauna de două poziții care se contribuie în forțe armonioase. În foarte multe se atrage atenția asupra existenței forțelor care dacă nu sunt stăpunite corect pun un Între în un pericol universului. Întreg procesul de formare al învățării, se făcea sub această grijă. Fiecare poase era drăgut multă atenție, pentru ca ucenicul să nu-și scape temperamentul de sub control și, prins în avântul capacităților sale, să permită permite să rupă echilibru. Cei care dovedeau că nu sunt capabili de temperanță, de stăpunire de sine și de forța de religiunilor, erau îndepărtați sub diferite forme, mai delicate sau mai vitali. Pentru astfel de învățați, progresul era un lucru fundamental care trebuia fel de curmă sau de abateri, la fel de bine cum trebuia să urmeze o cale consequentă cu sinele său și mai de Pentru că aceea era calea pe care deschidea adevărul din sinele fiilor. După ce epoca industrială s-a desăgârșit ca tiparele mentalitate și-a modificat radicalul modalitatea de a gândi existența, filozofia a întors spatele sinele fiilor. Cu de, nu mai proveneau, și poate mai puțin de acum, din sinele firii ci din obligativități ale standardizării. Standardizarea a înlocuit ființa și a impus adevărul care promovează apelație după apelație, pe care spiritul fili trebuie să le suporte. Doar că va veni un moment când spiritul firii se va nătrăi de formă Va fi în posibilitatea de a se mai regăsi pe sine. Avem exemple în sensul acesta. Sunt două națiuni care au suferit de timpuri în procesul în de industrializare. Prima este Rusia, unde de relații industriale silește administrația sa să desființeze Eloia în 1861. Și astfel, Dispare nejustificat și brutal spiritul progoslavic, care timp de 500 de ani contribuise la coeziunea mentalității poporului rus. În locul coeziunii spiritului progoslavic se instalează o perioadă de confuzie administrativă dominată de excepții și tentații extremiste. A doua este națiunea engleză care începând cu 1921, începe să piardă influența din economiile unde cultivoase un echilibru al mentalității, fiind treptat înlocuită cu sfere de influență provenind din capitalul industrial. Astăzi ascultăm o sumă de legende ce susțin punctul de vedere spiritul industrialist, care ne povestesc despre sunt obținut prin liberalizarea unor relații sociale, doar că respectivele liberalizări provenind din procedurile de standardizare și continuă în acest traseu sunt împotriva ființei, cu spatele la spiritul fiind. Regula care impune nevoia provenită din standardizarea industrială devine din ce în ce mai absurdă și mai liberală. Încercările unui cărturare, de a dovedi că nu există altă soluție, seamănă teribil de tare cu zbaterea inteligenției ruse de a găsi o cale de ordonare a unei societăți care își pierduse brutal principiile fundamentale generate de adevărurile din Spiritul Finic. Manifestările tocmai evidente ale tentațiilor extremismului de tot felul incapacitatea soluțiilor propuse de a pune în funcțiune relații, blocajul la nivelul morale, civismului, filozofiei etc. Dovedesc faptul că vechi învățați adreau dreptate. Progresul este un proces care trebuie prezit cu strășnicie, pentru că orice oprire sau abatări aduce cu sine consecințe ce pun în pericol iar progresul nu înseamnă sub nicio formă industrializarea unor comunități, ci adâncirea capacității fiecărui om de a privi către adevărul sine de firei care sunt întotdeauna în armonie cu momentele omului.